Bosgarren unitatea, atarian, janariak, bat. Kaixo, Lukas? Aupana. Begira, ozkailoan gauza batzuk badauzkagu, baina beste batzuk behar ditugu. Ara, ze falta da? Arroza, dilistak, makarroiak, botila bat ardo, ogia, mm, besterik behar dugu? Bai, lekak, olasko bularrak eta urdai azpikoa. Ondo da, besterik? Ez, besterik ez.